Не до моря. дзвінко кричить дівчинка. Море сумує за нами. Не пущу трясе бойовим списом бородати воїн і витріщає великі чорні очі на гіпатію. Вона сміється, вихором пролітає повз вартових, тягнучи за собою ісідора. Сторож спонтеличино й турботливо гукає Обережна дурненька. Ще не доведи доле. «В руки розбійників потрапити!» «Не доженуть!» – щасливо зивається гіпатія, аж витанцьовуючи на бігу. Морський вітер охоплює її гнучке засмагле тіло незримими обіймами. Грається блакитним хітончиком, наче стягом. Приглушно шумить запінена хвиля, лиже чисті цнотливі піски – Ніби обмиває перед гіпатією нескінченну дорогу до далекого обрію. Скільки бігти по ній? Чи далеко? Хвиля забуття і екстазу сповиває свідомість. Нема втоми, нема відчуття часу. За спиною незримі крила. Вони тужаво і сильно вимахують, Несуть у незбагненну далечінь земля, Море, чайки у небі, теплі піски, вітер з пустелі, то лише химерних образів уздовж казкової стежки. Сідор не відстає від подруги, але й не може наздогнати її. Вона ніби мариво, ніби хмаринка. З'являються на мокрому піску маленькі сліди летючої дівчинки, з'являються і зникають, наче золота тінь, Ах, як хочеться нас догнати, її торкнутися за плеча, глянути в затуманені від щасливого бігу очі. «Па, зупинись! Дожини, дожини! Па, я не можу! Ти невловима!» Вона сповільнює політ і щезає бездонне небо довкола, стає нескінченним склепінням над ними. І теплі піски писливо цілують босі дитячі ноги. Ти не догнав мене з жалем, каже Гіпатія. Ти як птах, виправдовується Ісідор. Я дуже хочу догнати, але ти наче лань, Артеміди. Стань Гераклом і дожини. — Стану, обіцяє хлопчик, серйозно зазираючи в таємничі очі Гіпатії. І така впевненість горить у зоряно-чорних очах Ісідора, така щирість і сила грає на худенькому, пригарному личку, що дівчинка заспокоюється. Вона зриває з себе хитончик, кидає на пісок і біжить у воду. Зелена прозора хвиля накриває її запіненою долонею. Хлопчик прилучається до неї, і вони щасливо гайдаються в ніжній колисці моря, Мов би, прадавні діти Нерея, морське божество в грецькій міфології, завмирають на грудях вод, заворожені ласкою неосяжних стихій, сонця, повітря, хвиль. Сій, шипоче дівчинка, я хочу стати рибою, щоб плавати в морі, в океані, щоб гратися вічно з нереїдами, щоб слухати нескінченний шепіт моря. І я, луною відгукується Ісідор, щоб пливти за тобою, а потім я хочу стати чайкою, жвавіша Египатія, щоб покинути море і полинути до сонця, як мужній ікар. Те під силу тільки богам намагається заперечити хлопчик. «Тоді я хочу бути богиною», – сміливо отказує дівчинка. і Сідор з острахом дивиться на неї, чи не сміється? «Ні, очі вже не прозорі, а темні, в уста міцно стулені, погляд у нескінченності». «Хто вона, що не боїться казати такі слова? Хіба не знає, що боги чують все?» Дівчинка отямилась від задуми. Плеве до берега, вони сідають на гарячому піску, і хлопчик починає насипати довкола себе високі мури. Він прокопує глибокі рови довкруг веж і палаців. При хорошої покрівлі та майданчики барвистими черепашками гіпатія з цікавістю стежить за ним, захоплена під схваленими вигуками.